Bi diru bilketa kampaina antolatu zituen ZLPB esne kooperatibak. Lehen fase batean, partikularek hitzulia zitzaien diruztatzean parte hartzeko deia, agor hilastapenetik ujiaren lehena hartzean. Diru emaitza baten araberako bat eskainia zitzaikon orteon parte hartzaileari. Beti urtiak, kooperatibako kidea pozik atera da kampaina horrek eman dituen emaitzez. Bildu dugu egunta guita malo, mila euro eta ilakinez, uh, mila laue hon jendek uh, partertutela, uh, zailada beti um, eta apostu bat egitea, somat bilduko da, uh, somatetara berda pentsatu iristea, eta oroa egun milako maila ezaginuen, uh, eta egun ta alohita iten gu, eta osopozik, eta ilakinez osopozik, uh, lekoko jendeak segitu dola mugimendua uh, postengi da. Bigarren fase batean, buru abenduaren lehena artean, akziodun bilakatzea proposatua zen. Bigarren diru bilketa kampaina hau da joan den ebiako itzian bukatu. Zonbateko diru bilketa den eta ze balaurazio egiten duten, beti urtiak. Beraz, irudun eta mila euro. Bon, Iakimera da, um, txe, bizpeiru txeketxartzekoak dira, eta ara nola bon kooperatifa batek, bazkaiten duen kooperatifa batek, 2.000 eurokoat igorri behiadu, ez da zenbatu horreindik, behaz, bon, pentsatzenogu, 2.000 eurora eta iristea. Eta izanen da hor, egunta behoita amat bost, e, ko bat, inbestizadore e, edo parte hartzaile. Kampaina hauen helburuetan zen, kooperatiban bilduesnearen eguneko behoita amatain transformatzia eta berzalde langile eta ekoizleen egoera egon kohtzia.